Piccadilly Circus byl tím nejzalidněnějším místem, jaké jsem prozatím viděl. Ve srovnání s pustými ulicemi se zdál být přímo předspaný. Ačkoliv tam byla všeho všudy necelá stovka lidí, neúdavně bloumající po náměstí. Tu a tam vyvolala nějaká nešťastná příhoda výbuch nadávek, ale jinak toho nikdo moc nenamluvil. Až na jedinou výjimku. Na jednom z ostrůvků ve vozovce stál dlouhý, vychrtlý stařík s šedou štětinatou kšticí, ohnivě řečnící opokání, věčném zatracení na onom světě a nepříjemných vyhlídkách hříšníků. Nikdo ho neposlouchal. Pro většinu den zatracení již nadešel. Pak se odkud si zdáli ozval postupně sílící zborový zpěv. Až umzufu lunus vydechte, šedte si pláč a bol. Mé kosti dejte do lihu, těm svědčí alkohol. Truchlivý a rozladěný chorál se hluše rozléhal pustými ulicemi a ozvěnou se vracel zpátky. Prorok posledního soudu zvýšil hlas, aby nenadálou konkurenci překřičel, ale i falešné skučení chóru nabilo na síle. K má taky za hlavu dejte mi v chlast, to pak mé kosti rozhodně v prach promění čas. Píseň doprovázelo celkem jednotné šourání několika desítek nohou. Viděl jsem ze svého místa jak husým pochodem vycházejí z postraní uličky do Shaftesbury Avenue a zatáčejí směrem k Piccadilly Circu. Druhý muž v řadě měl na ruce na ramenou vůdce tlupy, třetí na ramenou druhého a tak dále, až do počtu 25 nebo 30 mužů. Postupovali vytrvale vpřed, až dorazili do prostřed náměstí, kde se jejich vůdce zhluboka nadechl a mocně zařval. Četo, Zastaví stát! Všichni ostatní na náměstí znehybněli a napětě očekávali, co se bude dít dále. Tak už je to tady panstvo, Pejkary Lís, vystupovat. Tady je to varieto. tady je ten set světa, tady je ta knajpa vesmíru, tady jsou ty putiky, kam chodili veliký zvířata holnovat ženským víru a zpěvu. Nebyl slepý ani zdaleka, ne, ale byl namol opilý stejně jako chlapy za ním. Další zastávkou bude slavná kafírna Royal a všechno pětí jde na konto domu. A co bude s těma ženskýma? Zeptal se nějaký hlas a následoval všeobecný smích. Tak ženských se vám zachtělo, <laughs> zasmál se vůdce tlupy. Udělal několik kroků a chytil za paži nejbližší dívku. Rozkřičela se strachy. Tomáš, kámo, aspoň nemůžeš říct, že o vás jak se patří nedbám. Je to broskvička holka jako lusk, jestli ti na tom záleží. Pobízen s měsící školáckého hrdinství a ušlechtilých citů, proklestil jsem si cestu davem. Muž si mě nevšiml, dokud jsem nebyl zcela blízko a nerozehnal se pěstí po jeho bradě. Bohužel byl o něco rychlejší. Když jsem znovu začal vnímat, hulákání klupy zvolna doznívalo a prorok posledního soudu svolával s novou výmluvností blesky zatracení pekelného ohně a síru do jejich zad. Blahořečil jsem nebesům, že to neskončilo hůře. Dopadnout to obráceně, sotva bych se asi dokázal vykroutit z pocitu odpovědnosti za všechny ty muže, které jejich předák vedl. Konec konců, ať už jsem měl na jeho způsobí jakýkoliv názor, byl zrakem celé tlupy a ta se na něho bude obracet se všemi svými požadavky stran jídla a pití. A ženy se k ním přidají také, a zcela dobrovolně. Jen co poznají hlad má je na paměti, že měli namířeno do Café Royal, a rozhodl jsem se osvěžit a pročistit si trochu hlavu v hotelu Regent Palace. Myslím, že teprve tam, zatímco jsem pohodlně odpočíval v křesle se sklenkou Brandy před sebou a cigaretou v ruce, jsem začal přiznávat sám sobě, že to, co kolem sebe vidím, je skutečné. A definitivní. Byl to konec všeho, co jsem do posud poznal. Snad jsem tu ránu pěstí potřeboval, aby mi to jednou provždy došlo. Můj způsob života, mé plány, ambice, všechno, co jsem si od světa sliboval, bylo jedním rázem obráceno v níveč. Mám dojem, že kdybych býval měl nějaké příbuzné nebo někoho velice blízkého, pokom bych musel truchlit, jistě bych v té chvíli propadl sebevražedné náladě. Avšak matka a otec byli mrtvi, můj jediný pokus oženit se rozkotel před několika lety a nebylo jediné osoby, která by na mě závisela. Všechny staré, ošuntělé problémy, jak ty osobní, tak všeobecné, byly rozťaty jediným mocným řezem. Jenom nebesa mohla vědět, jaké vyvstanou na místo nich a zdálo se, že jich bude spousta, ale ty budou nové. Budu možná čelit světu plnému hrůz a nebezpečí, ale budu se s nimi moci vypořádat po svém. Dopil jsem a vyšel z hotelu, abych se porozhlédl, co mi tento divný svět může nabídnout. Nejspíš to byl hlad, který vyháněl z domovů stále víc a více lidí. Na chodnících a v úzkých uličkách docházelo co chvíli ke srážkám a k dovršení zmatku blokovali cestu houfy lidí, které se zhlukovali před hojně vytloukanými výklady. Jaký obchod mají před sebou, tím si zřejmě nebyl jistý nikdo. Ale tlačili se hlava nehlava dál. Před mýma očima se odhrával nelítostný boj, v němž nebylo co ztratit, za to získat se dalo všechno. Moje civilizované návyky, pobízející mě, abych těm chudákům nějak pomohl, svádili urputný boj s instinktem, nabádajícím, abych se jim raději vyhnul. Záhy jsem objevil, jak velmi byl můj instinkt správný. Nedaleko Golden Square jsem zamýšlel odbočit doleva a prodrat se zpátky na Regent Street její širší vozovkou bych mohl postupovat mnohem rychleji. Chtěl jsem již zahnout do ulice vedoucí o ním směrem, když tu mne zmrazil pronikavý výkřik. V úzkém průchodu mezi domy se na dlažbě chulila dívka. Nad ní stál ramenatý hromotluk a švihalý tenkým mosazným prutem. Když jsem se k ním přiblížil, pochopil jsem, proč dívka neutekla. Ruce měla svázané za zády a připoutané provazem k mužovu levému zápěstí. Doběhl jsem k páru, právě když se muž napřehoval k další ráně. Vyrvat mu proc nic netušící ruky a přetáhnout ho s ním pádně přes rameno bylo dílem okamžiku. Vymrštil mým směrem nohu v těžké botě ale jeho pohyby omezoval provaz na zápěstí a já stačil zavčas uhnout. Když mne znovu minul, nakopl ze vzteku alespoň dívku. Vzal jsem ho pěstí za ucho, ale jen tolik, aby přišel k rozumu. Nedokázal jsem prostě knockoutovat slepce. Mírné štouchnutí do jeho prsou pak stačilo, aby okus odvrávoral. Zatímco se snažil udržet rovnováhu, Přeřízl jsem provaz, pomohl dívce vstát a odváděl jí pryč. Na ulici se začala probírat ze své otupilosti. Vy vidíte? Vydechla nevěřícně. Jistě, že vidím. Ach, díky bohu, díky bohu, myslela jsem, že jsem jediná. Znovu jí vytryskly slzy. Několik metrů od nás byla hospoda, odkud zazníval hřev gramofonu třesk rozbíjených sklenic a halas starých dobrých časů pro všechny bez rozdílu. Pár kroků vpravo byl další pap, o něco menší a dosud nevyplněný. Rozrazil jsem zamčené dveře ramenem, děvče jsem dovnitř spola vnesl a posadil na židli. Pak jsem rozlámal jinou židli na kusy a prostrčil dvě dřevěné nohy držadlí létacích dveří, abych odradil nezvané hosty. Teprve potom jsem obrátil pozornost k posilujícím medikamentům za barovým pultem. Z první skleničky jenom usrkávala a s nechutí se nad ní ušklíbala. Dopsával jsem jí čas na uklidněnou a naslouchal gramofonu z vedlejší hospody, chroptící mu všeobecně oblíbený, i když poněkud ponurý sladák. Mou lásku zamkli do lednice, srdce mám zmrzlý, Srdce samý let, Ženská mi frnkla, nevěrnice, psala, že už se nevrátí zpět. Tu a tam jsem na dívku vrhl kradný pohled. Její šaty či jejich zbytky byly očividně dobré kvality i Byla blondýnka platinového odstínu. Troufal jsem si i odhadovat, že rozmazané slzy a špinavé šmouhy skrývají krásnou tváz. Měřila asi tak o tři, o čtyři palce mín než já. Postavu měla štíhlou, i když ne za zhubenou. Silný drink vykonal postupně své. Bože, já asi vypadám, poznamenala. Strašně se za sebe stydím. Dovedu se o sebe většinou postarat sama, ale tohle nám nebylo asi moc. Jmenovala se Jocela Plejtnová. Její jméno mi, co si připomínalo, ale nedokázal jsem je nikam zazadit. Bydlela v Denny Road ve čtvrti St. John's Wood. Prostorné domy stojící o samotě, většinou dosti šeredné, za to pořádně drahé. Pondělní večer strávila na jakési párty a jak se zdálo, musel to být Pěkně divoký mejdan. Na úterý se rozpomínala jako na den matných přízraků a rekordní kocoviny. Asi ve čtyři odpoledne už toho měla víc než dost. Spolikala mocnou dávku uspávacích prášků, které na prázdný žaludek zabrali s účinností k knockoutu. Od té chvíle nevěděla o světě a probudila se teprve dnes ráno, kdy do jejího pokoje hlučně vklopítal otec se slovy Djosello! Sežeň doktora Maila. V polovině Regent Street jí začal motor vynechávat a prskat, až se nakonec zastavil. Ve spěchu neskontrolovala stav nádrže. Chvíli zdrceně seděla ve voze. Všechny obličeje v dohledu byly obráceny směrem k ní, ale teď už věděla, že jí nikdo z těch lidí nepomůže. Vystoupila z auta v naději, že najde někde blízko čerpací stanici, a když ne, tak dojde zbytek cesty pěšky. Přirazila dveře a v tom někdo zvolal. Hej, počkej moment, kamaráde. Ohlédla se a spatřila, že k ní tápe nějaký muž. Co chcete? Mužovo chování se při zvuku jejího hlasu rázem změnilo. Zabloudil jsem. Nevím, kde jsem, slečinko. Jste na Region Street. Přímo za zády máte biograf New Gallery. Jenom mě ještě dovejte na chodník, zaškemral. Zaváhala a muž zatím došel až k ní. Napřežená ruka zatápala vzduchem a dotkla si jejího rukávu. V zápětí ležela na dlažbě a muž tlačil kolenem k zemi. Nejspíš bych ho nakonec zabila. Ale člověk se nedokáže tak rychle změnit a zesurovět. Nebyla jsem schopna asi soudně uvažovat. Měla jsem pořád dojem, že takovéhle věci se dneska přece nedějí. A že už brzo někdo přijde a zatrhne to. Můžu děkovat jen náhodě, že jsem se nedostal do stejné kaše jako vy. Několik minut jsme seděli beze slova a naslouchali kraválu ze sousední hospody. – A co teď? – zeptal jsem se nakonec. – Musím se vrátit domů. Čekám na otec. Ale do doktora nemá patrně smysl. Nevadilo by vám, kdybych vás doprovodil? Vděčně na mě pohlédla. Věci se mi počaly jevit v novém světle. Pocit úlevy se mísil s rostoucím uvědoměním budoucích strastí. Zprvu bylo nemožné nepocitovat jistou převahu a tudíž také značnou sebejistotu. Naše naděje na přežití byly milionkrát vyšší než naděje těch ostatních, kde oni museli šátrat, tápat, dohadovat se. Mohli jsme my jednoduše přijít a brát. A to byl jenom začátek. Budoucnost mi v tu chvíli připadala jako otázka volby mezi osamoceným životem v neustálém strachu před zajetím a nebo schromážděním vybrané skupiny, na kterou by bylo spolehnutí, že nás ochrání. Když jsme vyšli znovu na Regent Street, dostal jsem náhle nápad. Matně si vzpomínám, že by tady někde měl být jeden obchod. Byl dosud na svém místě a tak jsme se mohli vyzbrojit dvěma prakticky vyhlížejícími noži a opasky s pochvami. Připadám si jako pirát, poznamenala Josella, když si zapnula přesku. Počítám, že je lepší být pirátem než pirátovou holkou pro všechno. O několik metrů dále jsme narazili na velkou nablížkanou limuzínu. Vypadala na auto, které jen tichounce přede. Po nastartování nám však zvuk motoru zněl v uších hlasitěji než lomo z běžného provozu na rušné ulici. Zamířili jsme k severu, proplétající se křížem krážem mezi opuštěnými auty a bloudícími chodci, kteří při zvuku přibližujícího se auta tuhli uprostřed ulice. Po celou cestu se k nám obraceli tváře oživlé novou nadějí, aby se opět zklamaně protáhli když jsme je minuli. Kde si u Oxford Circus bylo více lidí, ale podařilo se nám hladce projet. Pak jsme za sebou nechali i budovu BBC a pokračovali dále k severu po silnici protínající Regent's Park. Byla v tom jistá úleva, věc ulic a pohybovat se otevřeným prostranstvím, kde se neploužili a netápali žádní nešťastníci. Jediné, co se tu a tam po rozlehlých trávnicích pohybovalo, byly dvě nebo tři skupinky trifidů. Podařilo se jim nějak vyrvat ze země kvůli k nimiž byly připoutáni, a vlekly je teď na řetězech za sebou. Upamatoval jsem se, že tady bylo několik neoklestěných kusů a jen pár připoutaných, ale ty se většinou nacházely za dvojitým drátěným plotem v oboře za zoologickou zahradou. Za několik minut jsem zastavoval u domu, který mi Josela ukázala. Vystoupili jsme z vozu a já starčil dovrat. Příjezdová cesta se stáčela podél živého plotu, zakrývajícího větší část domovního průčelí před pohledem z ulice. Obešli jsme plot a v tom se Josela s výkřikem rozběhla. Na štěrku cesty ležel nějaký muž břichem k zemi, ale s hlavou vytočenou do strany, takže mu bylo vidět do obličeje. Jeho tvář přetínal jasně červený šrám. Stůjte! Zpátky, rychle! Strnula, nespouštějíc z muže na zemi oči. Pak se podívala na mne. Oči se jí rozšířily děsem a zaječela. Prudce jsem se otočil. Pár stop za sebou jsem spatřil výhružně vztyčeného Trifida. Automaticky jsem si přikryl rukama oči. Zaslechl jsem zasvištění vymrštěného žahadla a v zápětí mne zasáhlo. Ale nesložilo mě. Ani jsem nepocítil žádnou palčivou bolest. Byl to spíše instinkt než rozum, co nepřimělo, přimělo, abych se vrhl proti Trifidovi dřív, než stačil podrohé zaútočit. Vrazil jsem do něj, povalil ho na zem a přestože jsem padl s ním, svíral jsem pevně horní část stonku a snažil jsem se kalich s žáhadlem odstrčit. Zlomit se Trifidí stonek nedá, ale dá se zkroutit. Když jsem stála, byl tenhle, jak se patří, pošramocen. Josela se třásla hrůzou. Pojďte sem, honem. V keři za vámi je další. Bázlivě se ohledla přes rameno. Ale vždyť vás zasáhl. Jak to, že nejste. Podíval jsem se na padlého Tryfida, vytáhl jeden z nožů, které jsme si opatřili pro případ zcela jiných nepřátel, a odřízl žahadlo u samotného kořene. Vidíte? Řekl jsem a ukázal na jedové váčky. Jsou splasklé, vyprázdněné. Být plné alespoň z části. I tak se mi táhla přes ruce rudá jízva a krk mě svrběl jako čert. Stál jsem, upíral oči na žahadlo a třel jsem si zátylek. Takhle vyprázdněné jedové váčky jsem v životě neviděl. Musel uštknout spoustu lidí. Pozornost Josely ale patřila opět muži na příjezdové cestě. Nejistě si měřila opodál stojícího trifida. Jak ho z té cesty dostaneme? Rozhodně ne dřív, dokud se nevypořádáme stám letím, nezádem. Mimo to, víte, bojím se, že mu stejně nikdo nepomůže. Chcete říct, že je mrtvý? O tom není sporu. Kdo to je? Pearson, náš zahradník a tatínku šofér. Byl to takový dobrák. Znal jsem ho od malička. Je mi to líto. Začal jsem. Proklína je sám sebe, že mne nenapadá nic příhodnějšího ale přerušila mě. Podívejte! Spola na pěšině, spola v záhonu květin ležela dívka v černých šatech. Tvá směla zohistěnou sítě červeným pruhem. Josela se zajíkla. To je Eni, Chudinka Eny. Žádného jiného Tryfida jsme už v okolí neviděli. Bylo docela možné, že oba napadli jeden atentýř. Překročili jsme pěšinu a vstoupili postranním vchodem do domu. Josela zavolala. Nikdo neodpověděl. Zavolala po druhé ale kolem nás bylo jen hluboké ticho. Když Josela pootevřela dveře do obývacího pokoje, co si nad nimi zasvištělo a plesklo odveřní rám sotva několik centimetrů od její hlavy, rázně dveře zase přibouchla. Vydechla. Vrátili jsme se do zahrady. Kráčeli jsme travou, aby nebylo slyšet kroky a zvolna jsme postupovali kolem domu, až jsme došli k prosklenému salónu. Skloněné dveře byly otevřeny, jedna půlka rozbitá. Do schodů a přes koberce se táhly blátivé stopy. Na jejich konci uprostřed pokoje stál Triffith. Vrcholek jeho stonku se takřka dotýkal stropu a jakým pohyboval, vypadalo to, jako by jej bílil. Hned vedle jeho vlhké, kosmaté bulvy leželo tělo staršího muže oděného do pestrého županu. Přidržel jsem Jocelu za zachvějící paži Bál jsem se, aby nevběhla do Víte, já myslím, že než být na tom jako ostatní, dal bych asi přednost tomuto konci. Máte pravdu, řekla pokrátké zámlce. Ano, máte pravdu, opakovala. Polédla znovu do místnosti. Co budeme dělat? Přece ho tady nemůžu. V tom okamžiku jsem zahlédl ve zbývající výplni dveří odraz pohybu. Vysoký trefit mířil potálci věrovnou k nám, stonek se kýval ze strany na stranu a kožnaté listy tiše ševelily. Neměl jsem tušení, kolik jich ještě může kolem domu být. Déle jsme se zdržovat nemohli. Vlekl jsem Jocelu zpátky cestou, kudy jsme přišli. Když jsme se dostali v pořádku do auta, usedavě se rozplakala. Jakobych znovu slyšel Voltrův hlas... Připrav lidi o zrak a všechno naše převáha je ta tam. Za skřípění štěrku mě vrátilo zpátky do přítomnosti. Po příjezdové cestě se k vratům kolébal trifit. Naklonil jsem se přes čoselu a vytočil okno vzhůru. Jeďte, jeďte, vykřikla hystericky. Tady se nám nic nestane, počkáme. Rád bych viděl, co bude dělat. Griffith se zastavil u sloupku v rat. Málem bych přísahál, že naslouchá. Seděli jsme zcela nehybně a mlčky, a Josela na něj upírala oči plné hrůzy. Čekal jsem, že na auto zaútočí, ale neudělal to. Naše tlumené hlasy ho pravděpodobně svedly k domnění že jsme mimo jeho dosah. Pojednou se krátké, holé proutky rozechvěli a začaly vibrovat ostonek. Trifit se zakolébal, neohrabaně se otočil doleva a zmizel na příjezdové cestě sousedního domu. Nastartoval jsem a rozjeli jsme se zpátky do středu Londýna.